Сила і рух. Сила змінює рух тіла. Якщо тіло нерухоме, сила може надати йому руху. Якщо ж воно рухається, то змінити його швидкість чи напрям руху. Цифри і факти. Щоб зрушити з місця і розігнати автобус. Потрібна більша сила, ніж для автомобіля, тому що через більшу масу його інерція більша. Дві взаємоврівноважені сили, які гасять рух, називаються статичними. Саме завдяки їм стоять мости і будівлі. Слово «сила» часто звучить у повсякденному вжитку. Наприклад, ми можемо сказати, що з силою смикнули за ручку дверей, чи доклали чимало зусиль, закриваючи валізу. І в тому, і в тому разі тягне людина чи штовхає. Вона докладає силу. Зміна швидкості. Сила змінює величину чи напрям швидкості тіла під час руху. М'яч котиться по землі з певною швидкістю, але якщо вдарити по ньому ногою, швидкість зросте. Зростання швидкості називають прискоренням, а зменшення – гальмуванням. Рівномірний рух. Якщо тіло рухається з однією швидкістю, без прискорення та зміни напряму, Кажуть, що воно рухається рівномірно чи перебуває в стані інерції. Однак таке трапляється вкрай рідко, тому що рух тіла, як правило, уповільнюється через зіткнення з іншими тілами, тертя обземлюючи повітря. Силу, яка виникає під час взаємного тертя тіл, а також обводучи повітря, називають силою тертя. Вона гальмує, уповільнює рух тіла. Могутні сили Виконуючи будь-яку дію, наприклад, відчиняючи чи зачиняючи двері, людина повинна докласти сили. Але часто у нас бракує сил, щоб зрушити тіло з місця. Для збільшення зусилля люди винайшли найпростіші механізми – важіль і блок. Крім того, людина примусила працювати на себе такі могутні природні сили, як електрика і магнетизм. А ще одна природна сила – Сила тяжіння у прямому значенні не дає нам втратити землю під ногами. Закони Ньютона Більшість законів, які описують рух тіла під дією сили, була відкрита в 1660-ті роки англійським ученим Ісааком Ньютоном. На його честь одиницю виміру сили назвали Ньютоном. Силу в один Ньютон ми докладаємо, коли тримаємо на долоні Великий апельсин. Ілюстрації. Дія і протидія. Тіло, до якого докладають силу, завжди створює силу протидії чи силу реакції, яка діє у протилежному напрямі. Байдарку, яка пливе по воді, приводить в рух взаємодія протидіючих сил. Весло гребця відштовхує воду назад. А сила реакції води, яка діє на весло. Штовхає човен уперед Маса тіла і швидкість його руху визначає час, через який воно зупиниться У такому разі кажуть про імпульс тіла Він може передаватися від одного тіла до іншого, як під час удару більярдних куль одна об одну Люди на каруселі рухаються по колу внаслідок протидії двох сил від центрової, яка штовхає об'єкти геть від центра обертання, і до центрової, яка притягує їх до центра.